I avui comptem amb un convidat de l'UCE per a encetar un cicle de conferències. La propera per ser serà el desembre sobre les reformes legals que retallen els nostres drets i que volem culminar aquest cicle cap al final de la primavera en unes jornades dedicades al debat la sobre la construcción de qué contan necesario como una nueva ciudadanía crítica. Una base para hacer a que estrevar es la carta ciudadana de derechos sociales del país valenciano elaborada por el colectivo de Trebal Social de Carrevolta que se está debatiendo a pro de ellos y organizaciones un alter posse la nova iniciativa que s'està tenint so de ILP per a la, modificar la llei de participació ciudadana, que ja sabeu que és de tot menys de participació, no deixa cap escletx a la participació o la defensa en aquests moments de la continuïtat de, de radiotelevisió valenciana que necessàriament, a més de la seva continuïtat, caldrà fer la pública plural, participativa i de qualitat. Eh, la desfeta en què està assumit el País Valencià, eh, la corrupció, la dilapidació dels nostres bens i recursos, la desvertebració social i cultural en què s'ha assumit el govern del PP, fa necessari un procés de renovació, de posar els trastors de la nostra casa al carrer, netejar-la ben bé i refer-la de nou centraar-la sobretot en valors soòlids i democràtics. Un procés que hem de demanar que estiga ple d'aventures i de coneixenens, com deia el poeta, perquè com es fa el camí és tan important com l'objectiu a aconseguir. Una de'aquests importants hoicnces, Arcadi, ens parlarà de la iniciativa que Jununta Teresa Forcades han llançat en uns moments, en que la crisis sigue desfens persones pueblos y derechos. Y Cataluña, además, está en un debate soberanista molt interesante. Podéis leer el manifest de esta iniciativa en la web www.preconstituents.cat junto a algunas reflexiones sobre el tema provecho interesantes y información diversa del proyecto. Un proyecto que nos resulta muy propósito en les sus intenciones porque com ellos mismos diuen el actual modelo económico institucional y de ordenamiento político ha fracasado es pot ver continúa como un proyecto que aspira a refundar las instituciones a redefinir las desde la población y a replantejar las obligaciones del poder en una determinada comunidad política bueno Carines, Arcadi Oliveres crec que necessita poca presentació, malgrat que té un currículum molt llarg, mirant, he tret un munt de pàgines en lletra xicoteta que no vos ensenye, però jo la vaig, a resumir, la vaig fer molt curteta. Ja, sa, ja sabeu que és economista, escriptor, president de Justícia i Pau i de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat i dels Vallès i d'altres organitzacions, però sobretot, i jo crec que el més interessant és que és un activista per la pau, per la justícia social i que ha, de, ha de dedicat la seva vida a defensar els valors amb la pau, la solidaritat, la justícia, la llibertat, que, valors que són tan imprescindibles a la nostra societat. donem les gràcies sobretot a Arcadi per estar avui amb nosaltres i abans de donar le pas dir-vos que si voleu contribuir si voleu donar suport a Justícia i Pau fora hi ha una vidriola on podeu fer les vostres aportacions i res més que parli gràcies. Arcadi que és el lo interessant no sé si és interessant bé, gràcies com que la sala és llarga i difícil penso que potser eh, seria millor si seguís damunt de la taula i no damunt de la cadira bueno, com vulguis perquè a part que soc peixet ningú em veuria jo me quedo així al costat d'aquesta manera milloraria amb la disciplina no sé si n'hi ha que fa un, dos que... sí. ah, és, Està on, és un inconvenient que em posi aquí va salir una cadira perfecto sí. Bé, doncs eh, molt bona tarda a totes i tots gràcies a la Teresa per aquesta presentació m'agrada ser present a Cal Revolta ara ho comentàvem amb els meus companys eh, jo diria fent memòria que és la tercera vegada que estic en aquesta casa una, abans que tinguéssiu aquest local que ja hi vaig venir una altra, deu fer cosa de 10 o 12 anys poc després de que l'estrenéssiu i ara en aquesta ocasió l'edat no perdona i fa que les coses siguin així. La vegada anterior vaig venir a parlar d'una cosa que sempre no fos estar relacionada, però que era molt llunyana a la cara ara que era la indústria i comerç d'armes espanyola i de quina manera la militarització d'Espanya dins de l'OTAN era un desastre. Alguns d'aquí ja venim també de l'època en què lluitàvem contra la tolerància espanyolota i per tant, en certa manera, això s'hi ajustava bastant. Per avui, el motiu de la visita no és parlar de la vota ni de les armes, si voleu el debat, parlem del que vulguem, però, si no, m'és aviat com ha sorgit aquest procés constituent que avui vinc que explicar i que quedi clar, vinc que explicar-lo sense cap voluntat missionera, sense cap voluntat proselitista. Vinc perquè penso que val la pena explicar-vos-ho, però de cap manera volem, jo he dir des del començament, fer extensiu el nostre procés enllà. Vosaltres us lliures de fer el que més vulgueu, de la manera que vulgueu i com us ho sembli. I si el dia de demà, un cop vagi fet, pensem que hi podeu haver punts de contacte, doncs ens casarem. Però, eh, de moment, no. De moment, que cadascú tingui una mica la seva pròpia útria. Per què ho hem tirat endavant? Doncs, precisament, per una cosa de la qual ara parlàvem a baix, abans de pujar aquí un moment. Perquè ens donen compte que aquesta societat, és el que diem una mica en el nostre manifest, la manera que està organitzada econòmicament, políticament i socialment, no respon a les necessitats ni tan sols les més predatòries de la gent. També ens han donat compte que hi ha moltíssimes persones amb voluntat de canvi i finalment ens han donat compte que aquestes persones amb voluntat de canvi van totes disgregades, van totes separades. No hi ha cap tipus de unitat. Això també ho deia un company, és aquest prurit ideològic de l'esquerra de tota la vida que per una mica de diferències és capaç de fer programes diferents. I això passa no, mica, no únicament aquí, això passa tot arreu. Ara fa cosa d'un mes, hi hagué eleccions a Alemanya i un diari de la meva ciutat que es diu La Vanguardia, l'endemà de les eleccions deia Merkel arrasa. creu tu, Merkel no arrasa, gens i mica. Si vaig calcoar els vots que havia tingut el Partit Socialista, que no és d'esquerra, es vaixi, diguem, el Partit Socialista, els vots que tenia allò que en diuen Dielinque, l'esquerra alemanya, i afegiava a més, els vots del partit de Green, dels verds superaven amplíssimament a la senyora Merkel. És a dir, que si l'esquerra per una vegada vida no hagués anat desunida, hauria pogut fer fora aquesta senyora, que per cert ens martirits a tots vosaltres també. Eh, què vol dir això? Eh, doncs vol dir que de vegades aquesta manca d'unitat de l'esquerra fa que sigui difícil argumentar polítiques de canvi. A l'adreça Porcades i a mi, que ens coneixíem i ja feia 8 o 10 anys per altres coses, el que ens va motivar més va ser precisament això. Quan hi van haver les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, partits amb els quals tu pots tenir a priori una simpatia, partits com eh, Esquerra Unida Alternativa, partits com l'Initiva per Catalunya, partits com l'Scub, que suposo que ja les coneixeu que en allà, doncs més o menys et venien a saludar i de passada et deien escolta. Tu, que la gent més o menys et coneix, aniria bé que vinguessis a la nostra llista. No pas amb voluntat participativa, ja sabem que no tens aspiracions a diputat, però almenys figurant en aquell últim lloc de la llista, que sempre és el que dóna un recolzament moral, a la llista anterior. Voleu venir? I sense haver-nos explicat prèviament, tant l'Andressa com jo haurem dit el mateix, vindrem el dia que tingueu una candidatura única. Mentre que tingueu separada és difícil, perquè ens sap greu pensar que partits i coalicions que tenen propostes que amb un 90% se s'asseguen hagin d'acabar plantejant-les per separat i que al final no puguin tenir cap tipus d'opció majoritària i altra. I per tant, vàrem dir, doncs ho intentarem. Com? crear un nou partit polític? No, seria encara dividir més la ferra. La nostra paraula, aquella que més ens agrada, que ens defineix, és la paraula catalitzador. És dir, intentar catalitzar les diferents opcions d'Esquerra, que no són exclusivament la dels partits polítics, també d'aquí ens considerem molt propers, dels indignats, estiguin o no estiguin a la base de Catalunya, que ja no hi són, però tot cas que existeixin com a persones, estiguin aquells grups que avui en dia s'ha posat a moda dir-ne, a mi no m'haurà de la paraula, però se'n diu així, les marees, eh? que hi ha marees educatives i marees sanitàries i marees de jubilats i marees de no sé què. Molt bé. I per altra banda, aquells partits polítics que tenen una credibilitat de l'esquerra, que són d'esquerres, però hi que són si no d'esquerres no són, a veure amb quina mesura doncs podem arribar a confegir, no per ara, sinó per les properes eleccions al Parlament de Catalunya, que si no s'avancen estan previstes pel any 2016, el qual vol dir que ens donem 3 anys de marge prèviament i sabem que entremig hi haurà eleccions europees, ara ben aviat, hi hauran eleccions municipals, hi hauran eleccions estatals, a les quals d'entrada renunciem. Perquè pensem que el nostre marc natural d'actuació ha de ser el Parlament de Catalunya. Això no vol dir que ara ja comencen a haver-hi converses i tocades i amb les europees fa alguna declaració que direu no. No sé, tenim una gran assemblea ara mes de desembre i decidirem davant d'aquestes eleccions què és el que farem. Però, de totes maneres, no anar-hi, evidentment, com a candidats ni coses per l'estiu. Reservar-ho per aquestes eleccions del Parlament de Catalunya. Tenim tres anys per endavant, entenem que potser, si ho sabem fer-ho bé, però no sé que ho fer-ho bé, i, a més, és molt complicat, podríem arribar a tenir aquesta candidatura única, la qual exigiria què? Exigiria una cosa molt important, l'acte de renúncia d'aquests partits polítics a les seves propies llistes. Dient-ne no, no, nosaltres estem d'acord en veram una única llista que s'hauria de confegir a través d'unes primàries prèviament establertes i que ens conduís a una unitat de l'esquerra. Això és la millor part. La segona part, que ja entra més dins el món de l'utopia, és que aquesta llista única aconsegueix majoria, i la tercera part, que no la descartem, és que aleshores, a partir d'aquí, i ho diem ben clarament, amb una majoria parlamentària es pogués trencar l'estatus legal vigent en Catalunya i proclamar la República Catalana. Ho diem molt clarament. Sé sí que és una aspiració una mica difícil, però aquesta és l'aspiració amb darrera distància. Això que vol dir proclamar la República Catalana? Bueno, ja ho sabem. Intentar declarar la independència i evidentment mai monàrquica perquè les monarquies no tenen cap tipus de salut. Però, de totes maneres, intentar fer-ho amb un canvi que fos suficientment profund i que expressés la primera cosa que volem expressar però que no és la prioritària a la nostra feina la primera cosa que volem expressar és la voluntat d'independència de Catalunya no en som contraris però tampoc, tampoc en som fanàtics entenem que la independència de Catalunya és positiva però entenem que és positiva per una no raó senzilla perquè Catalunya és un poble perquè Catalunya és una història. perquè Catalunya és una llengua la mateixa de la vostra que aracialment no obligui, que Catalunya és una nació, que Catalunya és idiosinràcia, que Catalunya és una manera de fer. I com a tant, com a tal, té dret a ser independent. naturalment que dret ningú li ha de negar, és un dret absolut. Ara, no volem en cap moment que aquesta independència de Catalunya sigui motivada per raons econòmiques. No volem ni de lluny els arguments del Mas allò de que amb la independència de Catalunya tindrem més diners de Madrid... No, no, Sempre hem dit que si algun català és independentista per raons econòmiques, és un mal independentista. No es pot ser independentista pensant que tindrem, doncs, un dèficit més petit amb els tractes de Madrid, que potser el tindrem, no negarem, però que no ha de ser aquesta la nostra visió. Hem de ser una Catalunya que si mai arribes independent, sigui, ho he dit en primer lloc, republicana. Mai mai, mai, una Catalunya monàrquia. En segon lloc, i queda molt clar en la munifici social, una Catalunya sense exèrcit, ni un. Els exèrcits no tenen cap sentit a l'hora de darrere. No han mai història, perquè els exèrcits han servit per altres coses allà de la història que proprimia els pobres en favor dels rics. Tots els exèrcits han servit pel mateix, sempre. I per tant, és evident que a partir d'aquí no podem acceptar l'exèrcit fixem nos en canvi, que la proposta del senyor Mas i alguns admiradors ja... Pa... Ell ha dit això ha sigut un ha dit jo no vull exercici i ja anirem a l'OTA. No, tampoc anirem a l'OTA, eh? de cap manera. I alguns altres, diguem panegírics de la independència del senyor Mas, ens diuen, sí, anirem a exercici. i fins i alguns experts han dit, de 28.000 persones. Tonteries. tonteries. Tonteries. Tonteries i tonteries. Per tant, evidentment, aquesta independència nostra no té res a veure ni amb la monarquia ni amb la militarització. Però també volem que sigui una independència amb altres característiques, que sigui una independència amb un sistema econòmic diferent. Després el definiré una mica quan parli dels aspectes econòmics. Una independència que canvi radicalment aquest sistema econòmic injust. Que canvi, per exemple, tot el sistema empresarial. Nosaltres entenem que s'ha de basar, sobretot i fonamentalment, en cooperatius. Evidentment, això no es pot fer de seguida, però ha de funcionar una mica d'aquesta manera. Ha de canviar, també ho diré després, el sistema financer. I amb cooperatives vol dir dir una cosa que de vegades desconeix perquè és interessant. Quan jo era jovenet i estudiava a la facultat, en aquella època de la Guerra Freda, sempre hi havia algú que et preguntava escolta, tu que estudies el tema, què t'agrada més, el capitalisme americà o el comunisme soviètic? I mira per on, d'uns quants companys veus i jo, sempre responíem el mateix. L'autogestió i ho us l'ava. Ni una cosa no. És evident que parlàvem estar d'autogestió iugoslava, amb el que ha passat a Jugoslàvia gairebé s'ha se sota la taula. Però és evident que en aquell temps no parlàvem pas del sistema, de les guerres, que em sembla que em després, sinó que parlàvem d'una idea clara, que les empreses de Jugoslàvia ni eren del capital ni eren privades, eren de cooperatives. I deu nhi do el bé que va funcionar aquell moment. I sempre recordo haver llegit aleshores unes declaracions del que era president de Yugoslàvia a l'època, que es Josep Bros alias Tito. Per cert, fa 15 dies va morir la seva senyora, 30 anys després del seu morir, i eh, li preguntaven a en Tito, escolti, aquest sistema que vostè ha instaurat a Yugoslàvia... El Tito no m'agradava, era un mariscal impresentable, però eh, des del punt de vista de l'aplicació de la teoria econòmica doncs era prou bo. I li preguntaven, escolti, a vostè, aquest sistema econòmic que està instal·lant aquí, la pres en algun lloc? I sabeu què responia? Però un petit orgull a Catalunya deia l'Ebrez a de Catalunya perquè aquell bon senyor a l'època de la Guerra Civil va ser brigadista d'aquelles famoses brigades internacionals que van venir en defensa de la República per cert, ara fa 15 dies varen fer un homenatge a aquests brigadistes que just feia 75 anys que havien abandonat Catalunya ja quan Catalunya estava derrotada en favor de l'Europa encara un parell de brigadistes de 90 i escaig d'anys els vàrem tenir en allà presents amb l'alegria de tots doncs molt bé, en Tito havia sigut un d'aquests brigadistes i què havia fet? Havia trepitjat Catalunya mentre que Catalunya governava, també governava Espanya i aquí el país de l'Ansià, precisament, va ser un tercer lloc, el govern del Front Popular. I què havia fet el govern del Front Popular? Havia fet una quantitat notable de col·lectivitzacions. Col·lectivitzacions que aquest senyor va poder visitar, va veure de quina manera les empreses de caràcter col·lectiu funcionaven, se'n va enamorar i, com va tornar a Iugoslàvia, va implantar aquest sistema. Per tant, primer, res de monarquia. Segons, res d'exercici. Tercer, un sistema econòmic que tingui més o menys aquesta estructura, evidentment actualitzada perquè hi ha coses que ja no valen. Quarta, una Catalunya solidària. Què vol dir solidària? Ho hem dit publicat moltes vegades. Potser amb aquesta Catalunya haurem de donar més diners a aquesta que els que donem ara. Potser sí, però amb una diferència, que els donarem per voluntat pròpia i no els donarem obligats per a Madrid. Serà la nostra llibertat que ho fixi'm. Ara, si Extremadura certament té una renda per gàpita, que pot ser la meitat de la de Catalunya, la nostra obligació és solidaris, evidentment, amb Extremadura. També, i d'entrada, ser solidaris amb la gent de casa nostra, per descoltar. I també, cosa que sembla que han solidat, ser solidaris amb la gent del tercer món. La solidaritat internacional, que va tenir un auge important als anys 80, sembla que ha desavergut del tot de l'horitzó de la gent. A Catalunya tenim una dada vergonyant, vergonyant quan governava el partit, que no era res de l'altre dijous, doncs el govern català va arribar al sumo de la cooperació, 60 milions d'euros dedicats a la cooperació. En els pressupostos d'aquest any, quina dedicatòria fa la Generalitat de la Cooperació? 9 milions d'euros. Del 60 hem passat als 9, però això sí, hi ha hagut un increment notable d'un partit. I a hores el govern català subvenciona amb 35 milions d'euros el circuit de Montmeló, de fórmula que cada cosa que hi el seu lloc i per tant és evident que aquesta solidaritat internacional també l'hem de tenir i l'hem de tenir en la cofentina què més diem? que a més de solidaritat internacional a més de solidaritat dins del territori de l'estat espanyol o de l'exestat espanyol segons com ens ho mirem també hi ha una altra solidaritat que no podem oblidar bàsic, la solidaritat amb les futures generacions i solidaritat amb futures generacions que no vol dir? una altra cosa que ho podem dir clarament de creixement econòmic normalment no podem acceptar créixer econòmicament més hem destrossat el planeta portem 50 anys des de que es va acabar allò que en diríem la recuperació postbèl·lic 1960 varem entrar, com diu un company vostre entenyable i excel·lent de xàtiva que es diu Raymond, entrar a la societat de consum i què hem fet en aquesta societat de consum des d'aquell 1960 fins ara? això consumir, consumir, consumir, consumir ire més que consumir. Òbviament això no ens ha fet més feliçço. Els llegir una enquesta feta per uns antropòlegs. La felicitat humana o béys la percepció és molt difícil. La percepció de la felicitat humana era molt més elevada a Europa. fa 50 anys. Ara'em de tot per la gent no estudiïs i en canvi fa 50 anys no era perquè ja tenia 20 anys però de dues maneres vull dir que la gent no és feliç perquè el consum no ens porta el consum ha sigut exacerbat i què hem aconseguit per exemple amb aquests 50 anys? Dades que els ecologistes ens donen, que per exemple les reserves de petòlic quedessin disminuïdes amb aquests 50 anys en un 70% reserves de petroli que s'havien acumulat durant milers i milers i milers d'anys i resulta que ara ens les hem menjat amb un 70% amb aquests 50 anys. Segons els experts, ens queda petoli pels propers 40 anys. Evidentment, jo d'aquí a 40 anys jo seré, però bastant segur a sí. Podrà, Podrà anar en cotxe d'aquí 40 anys? Sí, esclar. Perquè el cotxe, mira, també s'hi pot posar biocombustible i funciona. Però atenció, d'on surt el biocombustible? Bio, ho diu el seu nom. Viu. Vol dir, del lat de moro del maïs, com en diu aquí? Daxa, mai, mai ve la paraula, el daxa. De bon bé això? Doncs, del daxa. I què fem? Estem alimentats dels cotxes en daxa en detriment de l'alimentació humana. Si no, que els hi preguntin als famosos indígenes mexicans que tenen com aliment bàsic allò que ens diuen la tortillita de maïs. La tortilla de maïs en els darrers dos anys ha augmentat de preu en un 300%. Som capaços de condemnar els indígenes mexicans que no mengin, perquè volen tenir més cotxes. I encara ha sigut algun ministre insuspitat que diu que ara sortirem de la crisi, qual, per exemple, ho diuen, és veritat i després. I que, com que sortirem de la crisi, diuen que sortirem de la crisi perquè el mes de most hi hagueren 90 menys que el mes de juliol. Bé, aleshores, que, com que sortirem de la crisi, podem remuntar el creixement i tenir més fàbriques. No podem tenir moralment més fàbriques de cotxes, mai! Les podem tenir, de trenvies, els poden tenir d'autobusos, els poden tenir de metros, els poden tenir de transports col·lectius, però mai triem-nos el camp. Digue això -ho. -ho com un exemple, eh? podríem dir el mateix amb els ordinadors i podríem dir el mateix amb els telèfons mòbils. Fa 15 anys que portem telèfons mòbils a la butxaca. 15 anys. però la majoria de nosaltres és una part de la vida, però als adolescents és la vida sencera. Molt bé. 15 anys que portem un telèfon mòbil. Però el telèfon mòbil no es funciona si a dins seu té aquell mineral estrambòtic que es diu coltant nt el que he pugut aprendre només es troba a tres països del món: 10 Ruanda, 10 Austràlia, 80% Congo. Llegim, si us plau, un tercer informe sobre el Congo. Les diferents companyies telefòniques van allà descaradament a obtenir el colnt que necessiten, s'associen amb tribus locals, tenen pica continuades i amb els 15 anys que va utilitzant telèfon mòbil, 6 milions de congolenys han mort en guerres d'aquestes. I aquest informe acaba amb una frase i celebra un pèl demagògica, però important. Recordeu que cada telèfon mòbil que feu servir porta incorporada una gota de sang d'un cúmulet. Pensem en aquestes coses. I per tant, el plantejament no pot ser gens i mica de creixement. Ha de ser el contrari de, de creixement. De creixement material, òbviament. De creixement espiritual, de creixement literari, creixement musical, creixement poètic, el que vulguem. Però creixement material... I aquesta és una base nostra, fonamental, d'aquest nou projecte econòmic. I és importantíssim. No ens podem plantejar mai el creixement material com un objectiu d'economia. De Just el contrari del que ensenya de qualsevol facultat d'economia o qualsevol escola de negocis. Vas a una facultat d'economia, vas a una escola de negocis, classe de macroeconomia, punt número 1, creixement. Classe de microeconomia, punt número 1, benefici. No. Ni una cosa ni una altra. És nefast el que es en dia les facultats d'economia d'Espanya. És nefast, absolutament nefast reproveixen el sistema d'una manera d'escarada. I per resultat això també s'ha de canviar. Per tant, aquest element de solidaritat internacional basat en el futur, penso que l'hem de dir endavant i ens ho els nostres fills i potser més encara els nostres nens. Hem de dir endavant aquest procés. Aquest, per tant, és un altre element. Per tant, ja ho he dit abans, un primer element que és la república, un segon element que és el no exèrcit, un tercer element que és la solidaritat. I ara potser podríem entrar però un quart element que és el mèdiment. Ara potser podria entrar amb alguns elements més de detall de coses que diem. Per exemple, què diem? Doncs que en el sistema econòmic fan falta moltes coses. I jo diria que en aquest moment, cal com ens afecta la crisi econòmica, fan falta dues coses. Molt senzilles i que tothom reclama. Primera, feina per tothom. Segona, estat del benestar. Jo diria que la població, com vol que l'economia funcioni, demana sobre tot, aquests dos objectius. Té feina. I si no pot tenir feina, per la raó que sigui, almenys que l'estat del benestar es va tenir. aquests dos requisits? No. Però de la jaqueta, eh? Per l'humà... Tenim 5 milions i escalls d'adurances a nivell de l'estat espanyol. Trobarem feina per aquests 5 minuts. L'actual conjuntura econòmica, aquest magnífic govern del senyor Rajoy, felicitar-lo compleix dos anys, ens aconseguirà, doncs, reduir la dur. Ni pensar -ho. A part que no en mai cap Però, suposant que en fessin algun, com un que per exemple va intentar la Generalitat de Catalunya, més aviat és un desastre. que va intentar la Generalitat de Catalunya? I tot s'hi ha dit, la Comunitat de de Madrid portar, o a Madrid i allò que es diu eurovegres. Però a quina ximperia A quin nivell arribar la mentalitat de la gent? Voler crear llocs de treball a través del xoc, a través de la prostitució, a, a través de, de l'estafa fiscal. Això no pot ser. Però a quins governen? A quins governen? Això no pot ser de cap manera. El xoc, la prostitució i aquestes notories. El senyor promotor de les vegues, que és un senyor que es diu Adelson, pertany al partit nazi nord-american. I aquí govern de la Generalitat ha donat corrents, corrents a demanar-li que vinguin inversions. Per sort no ens ha tocat. Mira els coberts del corcorn, vendré la rifa. No, per aquí no anirem. La feina no la trobarem per això. Però tenim possibilitats de ni fer -hi. Sí, un altre punt del nostre manifest. I queríem fer-ho bé. Repartir entre tots el treball existent. No vindran empreses eh, japoneses aquí a crear 20.000 llocs de treball. No, no, no. Tindreu altres o no. Ara, què passa? doncs que se repartim el treball durant tota una cosa. I a més tenim un magnífic exemple. Ens el va donar el govern francès fa 10 anys. Fa 10 anys el primer ministre francès es deia Lionel Prospect i casualment era intel·ligent. Què va fer el senyor? Doncs va fer una reforma laboral. Com la va fer? Passant la jornada d'avui a 7 hores diàries. Què significava això? Que la jornada setmanal deixava de ser de 40 i passava a ser de 35 la qual alliberava cinc coses per cada treballador aquestes cinc coses les va aplicar en els treballadors que no tenien feina i encara que el que diré pugui ser la mentida mireu les estadístiques i veu que sap a França la l'atur en aquell moment va baixar d'una manera rapidíssima en poques setmanes és veritat que si us vam fotre uns jocs però això és veritat molt bé es va avui l'atur amb un repartiment del treball i algú dirà no, no, bueno, però això és molt greu perquè això ho acaba pagant propi treballador. El treballador d'abans cobrava 40 hores i em desobusar cobrar cobrava per 40, ara em treballa 35, em desobusar que em cobra 35. No. Algú de francès ho va fer magníficament bé i va dir, escolta, tu abans treballar per 40, cobraves 40. Ara, per culpament, més en treballes 35, cobes 35. Doncs jo, govern que sóc culpable, et pagaré cada setmana 5 hores com a persona aturada. De manera que tu cobraràs 35 hores com a treballador i 5 hores com a turat. Acabaràs cobrant les 40 hores d'abans. I la gent dirà, home, escolta, com pot el govern francès pagar 5 hores d'aturat a treballador? Molt senzill, perquè el govern francès ja no han de donar diners a l'assegurança de tu perquè els d'aturats, com s'ha és, en senzillament, una qüestió de redistribució. A no sé quin país valencià. A Catalunya només hi ha una manifestació i hi per Catalunya en aquest sentit, i sense massa empenta tots es de reconeixer. Hem d'anar una mica en aquesta direcció. Per altra banda, reduir la jornada laboral és que el com que està a l'ordre del dia no ha deixat, des de sempre. Si han llegit mai aquelles novel·les que escrivia Carles Dickens al principi de la revolució industrial, ens se'n ha donat compte que ell ens parla de jornades de 14, 15 i 16 hores diàries, que fins i tot feia que canelletes de 8 o 10 anys que treballa. Any. Molt bé. Amb el pas del temps, i sobretot amb la lluita dels sindicats, aquesta jornada de 100 hores ha passat d'estar de 14, de 14 a 11, de, 10, de 14 a 10, de 10 a 8, i ara estem aturant-se les 8. I per què ens hem de a les 8? Podem passar a les 7, podem passar a les 6, podem passar a les 5, podem passar a les 4. Jo els que els meus alumnes a la facultat. Mireu, ara esteu estudiant, a l'acabar treballareu, és un desiderat, i després de treballar durant 30 o 40 anys, doncs ho jubilarem. Evidentment jo no hi seré. Però, quan us jugueu d'aquí 40 anys, segur que estareu fent jornades de 4 i 5 hores al dia, no fereu mai jornades de 8 hores. S'ha acabat, la tecnologia progressa I, a més, la història camina en aquesta direcció. L'altre dia, un company de la facultat, em va una estadística. Temps d'en Carles Dickens, regulació industrial, jornada laboral d'aquells treballadors de la mineria anglesa, 6.000 hores l'any. En aquest moment, jornada laboral promig a la indústria espanyola, 1.600 hores l'any hem passat de 6.000 hores a 1.600. Per què no podem passar 1.600, 1.400, 1.300? Si la tecnologia progressa en la mateixa direcció. Al contrari, si en de treballar 8 hores en treballem 5, això no és com de fàcil. Això ens donarà 3 hores més lliures, que podem dedicar-los més a la poesia, podem dedicar-los més al teatre, podem dedicar-los més a una discursió, podem dedicar a més a escoltar música i, malauradament, podrem dedicar les a més a veure què les dic. Això sí. Però, en fi, eh, cadascú... Què hem de fer? Doncs, senzillament repartir el treball. Aquesta és una primera eina importantíssima que hem de tenir endavant. I complementàriament amb això, i sí que en aquesta casa també us m'heu preocupat, crec que de cara al tema laboral hi ha altra indicació que no podem oblidar gens ni mica. I que es diu posada en pràctica de la llenya de dependència. A l'estat espanyol hi han milers de persones, fonamentalment dones, que esmercen moltes hores de la seva vida a la cura dels demés. A la cura dels ancians, a la cura dels nens, a la cura dels malalts, a la cura dels discapacitats, a la cura de sí. Què reben a Canvi? Res. Reben molta estimació dels fills dels nens d'aquí de sí. Però, materialment, no reben ni així. Això es va intentar superar amb una petita llei de dependència, que ens apatero sense gaires ganes. Et va posar en marxa i només va fer falta que ens arribés en Rajoy i que arribés l'Aquí sí, perquè això desaparegués. Tu vas a Suècia, vas a Dinamarca, vas a Holanda i tots els que treballen pels altres tenen un sol només faltaria i a partir d'aquí també hem de començar a trobar el caràcter. Per tant, primer tema que ho tractar de cara a aquesta dificultat enorme que la crisi ha generat per la gent i si volem hem de reformar el sistema econòmic hem de crear empreses cooperatives hem de no el treball hem de treure la llei de dependència. Segon apartat, l'altre gran drama de la crisi es diu Estat de L'estat del benestar està desaparegent d'una manera total i absoluta. No és que mai l'haguessin tingut massa mirant, és cert, però constantment en veiem menys prestacions. Què passa? Doncs home, que els ambulators es tanquen, que les pensions queden congelades, que el número d'unes per a l'aumenta, que les matècoles universitàries encara més cares, totes aquestes coses que pot ser. Per què l'estat del benestar queda retallat? És un tema bàsic, avui en dia, en el vostre cronòmic. Home, doncs queda retallat perquè, sens dubte, a l'Estat diu que no té diners. D'acord? I si l'Estat diu que no té diners, perquè no té diners? Qualsevol de nosaltres que no tingui diners és per dues raons. O perquè ingressa poc, o perquè gasta molt. això ens passa a tots. Li passa al govern espanyol que ingressa poc? Sí. Li passa al govern espanyol que gasta molt? Digue'm molt malament, que és una cosa diferent. Ingressa poc al govern espanyol... I això significa que hauria de donar impostos. No necessari bé. Potser algun sí, per als més importants no. La veritat és que m'escandalitzava que el dia que vas a comprar el llibre et claven el 21% de línia. Això no té cap tipus de perdó. Per tant, això no ho hem de canviar. I segurament l'impost sobre la renda, almenys a les escales més baixes, tampoc. Que hauríem de retocar bons impostos? Sí, l'impost de societats, l'impost de beneficis del capital, l'impost de successions, l'impost del patrimoni, l'impost de grans fortunes, probablement sí. Però a preocupa més que el canvi fiscal, tampoc sóc l'experta en temes tributaris, més que el que es pugui pujar als impostos de cara als ingressos de l'Estat, el que em preocupa, sobretot, sobretot, és allò que es diu el frau fiscal. La quantitat d'impostos que s'havien de pagar i que no es paguen de cap manera. A Espanya hi ha un sindicat, es diu GESTA. És el sindicat, no dels inspectors, sinó dels, són els inspectors d'ISEN una gent que està preocupada, de bo amb que la gent pague els impostos. Aquest indicat gesta, el mes de setembre de l'any 2012, va fer un bucli informe, que es deia el frau fiscal d'Espanya. I aquest informe, que se suposa que l'havia de fer d'ells un coneixement de causa, feia referència a que a l'estat espanyol el frau fiscal suposa que d'any 93.000 milions d'euros. Perquè ens en fem una idea comparativa. Què són 93.000 milions d'euros? Sí. La peça número 1 de l'estat del benestar, quines són les pensions? A Espanya hi ha pensions? Sí, de cinc categories. Pensions de jubilació, pensions de viduritat, pensions d'orfantat, pensions de llarga malaltia i pensions de les que s'anomenen no contributives. Què li suposa el govern espanyol pagar aquestes cinc pensions? Mira per on, 115.000 milions d'euros al any. Quin és el frau Fiscal. 90 dels milions Escolta, si recuperéssim la frau fiscal els consells podríem pujar amb un 80% però què valdria? recuperar el frau fiscal i per recuperar el frau fiscal què valdria? saber qui són els fraudulents el Fortunadament Gesta ens ho diu que i ens diu que són quatre grups de ciutadans primer, mal em sàpiga que nosaltres, els ciutadans del carrer una mica o una mica de frau que fem, eh? és evident que hem de un petit mea el fem el dia que ve l'ampista i no li paguem l'IVA, el dia que el dentista no ens fa cap factura, el dia que fem una classe particular i no la declarem, el dia, doncs, jo que sé, que fem una xapucilla i ja no apareix per pura lloc allò, etc. Reconeguem. Escosem-ho una amic perquè cap dia a la fi amb una situació de crisi doncs la gent s'apanya com pot. Però segons el que pot nosaltres els ciutadans del carrer cometem el 25% de frau fiscal d'aquests 93 milions. Molt bé. Però aquí comet l'altre 75%? Aquí és el que vull a veure, perquè és el més important recuperar aquest. Segons inspectors, tres llocs de gent. Primer, grans bancs. Els més importants estafadors d'impostos a Espanya és la Gran Banca. Començant pels dos bancs més estafadors del de tot, el Santander i el Vival. I ho dic sense cap perill, perquè el Santander diu que és estafador a la seva roba i memòria. I el Vival també. Si llegeixes la memòria anual del banc de Santander, declara tenir diners amagats amb 15 paradissos fiscals del món. El president del Santander, que és un senyor que es diu Béldia té 15 processos judicials criminals darrere d'ell de per fer fiscal. I el Banco de Vilou? Igual. Paradissos fiscals en 13 països del món. I no sé si ho recordareu. Fa 3 anys, tota la cúpula directiva del Banc de Vilou, va haver de dimitir en pes, de la nit al dia, del president fins al terrenc conseller. Perquè va quedar clar que tots, president i conseller, teníem infinitat de diners amagats, cada un d'ells i personal, a les vames, a les bermudes, a les caimans o més a més Grans bancs, grans estafadors. Això no hi els altres, però eh? dic aquests dos com a cinc. Qui més com ho et farà el fiscal? També, segons el mateix que digue, grans empreses. Multinacionals. N'hi hauria tantes que no acabarien mai, però no esmentaré res perquè sortien recentment al diari. Les tres, de caràcter internacional. Acusades, les tres, d'estafar el 90% dels impostos que haurien de pagar. Primer i per davant de tots, Google. Google. Segona, Amazon. Tercera, Samsung. Aquestes tres empreses cuidant-nos la cartera a tots els altres. Els altres mutxians, a Samsung i, a I en tercer lloc, qui més em va a impostos? Seguim els inspectors i centres. Grans fortunes. Encara que haig de confessar que en el cas espanyol les Sants Fortunes tenen un privilegi que la gent coneix, que es diuen les SICA, les Societats d'Inversió de Capital Variable. Les Sants Fortunes poden deixar de posar impostos i evidents els se'ls cometen delit. Perquè el govern espanyol ha creat un fons privilegiat d'inversions que es diu Societats d'Inversió de Capital Variable i aquells que hi posen els diners tenen la sort de que fer any de la rendibilitat obtinguda només han de tributar un 1%. Nosaltres fem la clàssia de relle. I que ens toca pagar? Vino, 25, un tren, segons els clats que ens correspon. Què paguen aquests senyors? 1%, no està mal. I encara hi ha un altre cas més escandalós. Un dels més grans estafadors d'impostos. No d'Espanya, del món. La primera fortuna espanyola. La tercera fortuna del món. Amancio Ortega. L'amor de Sara, de Màximo Dutti, d'Illiniens. Aquest senyor, el mes de gener, però al mes de febrer, va pujar als altars. Per què va pujar als altars? Perquè l'home es va despendre de 20 milions d'euros i els va regalar a càriques. L'endemà la gent va dir, però escolta, quin home, quin sant baró, 20 milions d'euros a càriques? Eh? D'aconseguim per càriques. Però, atenció, tres coses. Primera, m'agradaria saber, que encara no sé, quina desagradació fiscal ha rebut el senyor Mancio Ortega per aquest donatiu. Segon, per al senyor Mancio Ortega, fer un donatiu de 20 milions d'euros és entregar a Caites una dosmilèsima part de la seva fortuna. I en tercer lloc, el més important de tots, el passat mes d'agost, la gent al mes d'agost, la gent que el dia, eh? hi havia una notícia espectacular. La gent Pública Espanyola havia voltat amb 30 milions d'euros ara el senyor Manfred Ortega per fer el fiscal. És a dir, que mentre aquest senyor queda optimista davant de tota la premsa del món, dient que fa un donatiu de 20 milions d'euros a càrregues, ens enfumen a tots 30 Conclusió, no aneu mai a fara, no neu mai a màximo i útil, no feu mai aquestes coses, si volem de debò, de debò. Aquesta seria la primera part el que volia dir. Si aquest estat del benestar ha de mantenir, si plau, els impostos. I segona part? Doncs home, les despeses. Si volem que l'estat del de es mantingui, les despeses han de ser adequades. Ho són? No. Si jo ara preguntés quines són les despeses extraordinàries, suposo que ho podria fer una llista que sortiria fins al càrrec. Que si el sabes, que si el sabes el port, que si... No, no. Molt bé. Però per mi hi ha dues despeses que són 100% inacceptables. No tenen cap tipus de sentit. Primera, el que em va aportar aquí l'última vegada, la despesa militar. Inútil! 100% inútil! I si algun cara té una petita arregança, donaré una dada. Quan preguntem per què serveix l'exercit espanyol o per què serveix l'exercit portuguès o l'alemany o el francès, la resposta és sempre és la mateixa. Però conflictes, enviar cas blaus, anar per a garretes i fins i tot, cas de necessitat, com ara Filipines, portar soldats que facin el rescat. Primer, el rescat. En fan millor els bombers o els forts de producció civil que els militants. Això quedi claríssim. Però és que en segon lloc, parar a guerres i garretes i coses d'aquesta mena, ho estudiat estudiant l'OE. Fa uns anys va publicar un estudi interessantíssim. Va dir quants soldats, soldats vull militars, farien falta el món per anar a assistir a totes les guerres i tots els conflictes. Allò que en llenguatge de l'ONU en diuen peacemaking, peacebuilding, construcció de la pau i d'altres. va dir l'ONU? Que en el món n hi havia prou amb 400.000 militars. Quants militars hi ha al món? 26 milions. Ja Déu n'hi durem, el que ens és. Per tant, despesa militar 89% al 90% i, I en el cas espanyol et serà en aquest moment que no estem sotmesos a cap tipus d'amenaça de ningú, ningú ens busca les passivalles per enlloc el, matí, però, el govern espanyol té el despropòsit de gastar cada dia preparar la guerra 52 milions d'euros cada dia 52 milions d'euros amagant-ho a més a l'opinió pública. Ara fa dos anys quan es preparaven els pressupostes del 2012 el govern va dir nois tots els ministeris d'aquest any rebaixen. Estem en crisi el pressupost del 2012 serà 4% més baix que el del 2012. I tots els ministeris 4% menys pressupost al final d'any. Aquí s'ha de que a final d'any no va tenir 4% menys. Ja ho suponeu que ho final d'any. Què va tenir? 28% més que l'any anterior. Completament amagat a l'opinió pública, perquè això no va rebre en forma de dos vossos de l'Estat, ho va rebre en forma de crèdits complementaris que li van donar d'amagat, afinalment. I de vegades per arribar a estupideses màximes. Una de les despeses més importants que té el govern espanyol en el tema de defensa és la construcció d'un avió de combat. Espanya participa conjuntament amb altres poïsos europeus, concretament amb Alemanya, amb Itàlia, i amb Angleterra, a la construcció d'un avió que es diu Eurofight. Molt bé, un avió Fa uns quants anys, la persona que governava Alemanya abans de la senyora Merkel, potser alguns ho podrà que deia Schröder, va fer un discurs i va dir jo procuraré que l'Alemanya es desentengui d'aquest projecte de viat d'acompany. I ho procuraré per dues raons. Primera, perquè és un avió que està resultant caríssim. I segona, perquè és un avió que es va dissenyar per atacar la Unió Soviètica, la qual ja no no cal fer. Que... Al cap d'un cert temps, el senyor Sreder va fer un segon discurs i va dir jo ja ho deia ja que havíem d'abandonar aquest projecte de lliure de combatt i ho volia fer, però molt gradament ni industrials, ni banquers, ni militars, ho no han deixat fer. Escolti, qui governa la democràcia a l'Ambanya? El primer ministre, suposadament escollit pel poble, o els banquers, els industrials i els militars. No cal que digui qui governa la democràcia i molt en que governa tots els democràcies a l'estat espanyol mai hem volgut renunciar a formar part de la construcció d'aquest avió. És la primera vegada que Espanya està en un projecte europeu i ens passa allò que digui en castellà «Más contentos que un niño con zapatos juntos". Estem en aquest projecte. Però ens costa caríssim. Espanya participa al projecte de combat i s'ho posa cada any 1.300 milions d'euros. Què són 1.300 milions d'euros? Mira, però Tornem a la sala de l'estat. 1.300 milions d'euros és exactament l'import de l'actualització de pensions durant un si les pensions queden congelades o les pugin, vol dir que aquell any el govern espanyol estalvia 1.300 milions d'euros. No tenim 1.300 milions d'euros per votar les pensions, no, però tenim 1.300 milions d'euros per participar a la construcció d'aquesta Que consti que encara que per nosaltres 1.300 milions d'euros és una aguentillat fora de lloc, pel conjunt de l'avió 1.300 milions d'euros és una xifra relativament petita, perquè Alemanya i terra Itàlia paguen més que nosaltres. Espanya, amb els seus 1.300 milions d'euros, paga el 13% del pressupost. I, en conseqüència, només tindrem de construir el 13% de l'avió. A Espanya, d'aquest avió, en construeix la cua i l'aula esquerra. Si tenim en compte que Itàlia en construeix l'aula dreta, ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no serà, i no cal que digui que no, tenia que ens van enviar part es va estrellar la meva. Aquestes bestieses fan l'opinió pública encara per un xeia. Això no pot ser. Per tant, primera reducció que hem de fer d'espècie militar. Segona gran reducció que hem de fer, però m'entenia una mica al principi, doncs home, no fer més rescat bancari. El rescat bancari no s'ha de fer. Els bancs no s'han de rescatar. També ho diem. Els bancs s'han de deixar cal. I els banquers han de ser jutjats immediatament. Només faltaria. Hi ha un país que ho ha fet, que s'hi hagués Amb altres llocs, No hem a salvar els bancs o qualsevol moment. Per què si jo tinc un restaurant, o si jo tinc una llibreria, o si jo tinc carrevolta, i les coses van malament, no puc anar al govern i escolti, salvi'm que vaig malament. Sí, sí. Què em va dir al govern? Escolti, ja s'aclarà vostè amb el seu restaurant, o amb el seu carrevolta, o amb el seu queixi. En canvi, si jo vaig al govern i li dic, tinc un pan que em va malament, i el govern hosti, ho vaig anar, de seguir. Per què? Perquè el govern diu, mirino no, és que jo no dic que es va malament, jo vinc que salvar, els clients del banc. Ah, molt bé. Però suposo que tothom sabeu que estan salades, que els clients del banc ja estan salades. No cal que hi vagi alguna. Perquè hi ha una institució que tots coneixem i que es diu Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya garanteix que suposant que el banc amb el que treballem vagi malament, ells ens cobreixen els primers 100.000 euros que tinguem en compte corrent. Algú dirà, home, i si tinc més de 5.000 la veritat és que si tens 300.000, és que en molts. Però, de més, sempre eh, pots posar-ne 100.000 en un banc, 100.000 en un segon banc, 100.000 en un tercer banc, i automàticament en tens salvats. 300.000. I us asseguro que això funciona. I tant. Aquí heu tingut molt de prop pànquia. Encara algú ja ha de mirar contes de la vella està cabrat absolutament. Com allà a casa nostra, Caixa de Catalunya, està quebrada absolutament. Fa cinc anys que no tenen així. Però, si plau, Anem davant de, de batir el caixí I si tenim diners bas, no tenim, no. Però si tenim diners allà, sortiran els diners de seguida. No serà el banc que ens paguin, serà el banc d'Espanya, però ho fa. Per tant, els bancs no cal salvar-los. Els clients estan soldats I els bancs, que caiguin i que forgin bon només faltaran. Els hi han donat milions i milions i resulta que al final el que han fet és forrar sobre les administracions de control i no donar ni cinc de crèdit ni a les empreses ni a les persones. Això no consta en el cas espanyol, hi ha un exemple que no és gaire important però simbòlic. El primer banc que va ser salvat d'aquesta època de crisi. Quin va ser? Caja de Oros de Castilla-la-Banja. Petit net, però simbòlic. Va fer una fina, una fallida, de 3.900 milions d'euros. Tres vegades la pujada de pensions. El govern espanyol va anar ràpidament i va posar 3.900 milions d'euros per salvar la caja de Oros. Per què aquesta caixa havia fet aquest forat? Per dues raons. Quina Perquè els seus directius resulta que donaven crèit. Però no el donaven a la gent. Se'ls donaven els mateixos i no el tornaven. I en segon lloc, perquè a la caja de Castellà-La Manxa es va gastar una gran quantitat de diners construint un aeroport a Ciutat Real en el que sembla i eterna els petits avions que en de Castellà. Molt bé. És a dir, cap. -hi. I quin és el resultat? Quins són els responsables d'aquesta barbaritat? El president i el vicepresident de la Caja de Olos de castellà -Lanxa. Qui és el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Montón. El seu nom no diu res, però si anem a mirar per internet, resulta que aquest senyor, fins a la darrera legislatura, és a dir, fins ara fa dos anys, era senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del Partit. I si mirar qui és el vicepresident, resulta que és un senyor que es diu Ignacio López del Hierro, en l'any del qual no diu res, fins que coneixem l'any de la seva senyora, que mira per on es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular. Estem en d'aquesta gent. I evidentment hem de canviar radicalment les coses, això no es pot acceptar. No podem tenir gent que pateixi aquesta. I així com abans he parlat del tema de l'atur, i m'he permès iniciativar algunes respostes, que algun dirà que són més utòpiques que reals, com el reverendiment del treball, com la llei de dependència, etc. També era aquí, i ja per anar acabant, ja no mireu a l'hora, però... si ja són dos coses de nou, per tant, ja de per al debat. però almenys deixeu-me. Que davant d'aquesta situació ofereixi una petita resposta, una petita resposta en la qual jo crec fermament. Davant d'aquesta crisi bancària de la Carabllo, la resposta és doble, banca pública i banca ètica. Hem gastat milers i milers d'euros salvant els bancs. I quan els hem salvat, què hem fet? Els hem venut per un euro simbòlic, a la Caixa, al banc de Sabadell, al Santander... No, això no pot ser. Si tu has posat diner públic per salvar els bancs, el mínim que pots fer és deixar que els bancs siguin públics i comencen a donar credit a la gent, credit a les famílies, credit a les empreses. Per tant, primera resposta, banca pública. I segona resposta, banca ètica. Reconec que l'explosió banca ètica és una explicació inversaplant, perquè la paraula banca i la paraula ètica juntes no les he vis mai a compte. Fa anys em va telefonar un periodista i em va dir, escolti, a vostè m'interessa això de la banca ètica? I com m'interessa que ja ha l'any 99 a la meva organització, que és mi justícia pau, van ser promotors del que serà potser la primera banca ètica espanyola. Ah, molt bé, avui. Diu, li estàs donat compte que l'expressió banca ètica és un oxímoron? i miri, perdonem, però aquesta paraula ara s'ha fet més famosa, aquestes simul·legologies no dic jo aquesta paraula no l'he sentit mai com me digui que vol dir oxímeron no farem res diu si sí, ho no? dic oxímeron és aquella paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules en què la primera desmenteix el sentit de la segona i la segona desmenteix el sentit de la primera perquè és obvi que al moment en què ho la paraula banca has de desmentir la paraula moment en què ho pronuncio la ética, desapareix la idea d'anca molt bé, em va agradar aquesta idea d'oxímeron tant em va agradar que em vaig proposar a mi mateix fer-me una petita col·lecció d'oxíbrons. Vaig subir una llibrelleta i vaig posar oxíbrons. Primer, banca ètica, Però, és clar, perquè una col·lecció sigui vàlida, no n'hi ha només prou una paraula, clar, que tinguis més peces a la col·lecció. I em vaig muntar quina altra peça posaràs a la teva col·lecció d'oxíbrons. Vaig tenir sort. Vaig sortir el carrer, en aquell moment passava una furgoneta, i la furgoneta deia fusteria metàlica. El clama, o serà fusteria que que no es pot. Doncs mira, ja tenia banca ètica i fusteria metàl·lica. Aquests dies, estava en plena guerra d'Iraq, vaig escoltar les notícies al vespre per ràdio, i per ràdio deien, en esta població, òbviament i d'aquí, ha caído fuego a Bueno, mira la col·leccionam bé, fuego amigo, banca ètica, fusteria metàl·lica em trobo un company i em diu que ho faci mira, col·lecció d'Oximodos diu, sí, sí, ja has posat el més famós de tots diu, quin és? diu, sí, és aquell que vol popularitzar un conegut còmic nord-americà que es deia Groucho Marx i que era en Groucho Marx què deia en Groucho Marx? diu, sencillament, en Groucho Marx deia intel·ligència militar perfecte També, eh... i no fa gaire temps em vaig trobar un company allà a Barcelona i em va dir, saps que diu Barcelona? s'està creant una bona gent tímida i lamentació, n'hi ha moltes, però sempre estarà que n'hi hagi una nova. Com es dirà aquesta nova origi? I em va respondre, es dirà, aduaners sense fronteres. <ríe> de una perigosa, eh, eh, -me -me Bé, independentment de la prometa que tant es pugui fer amb el tema oxímoron, el que és evident és un dia, per l'estat espanyol, hi ha ja sentit, que hi ha una proposta de FIARE, hi ha una altra de Diclo Crèdit, hi ha una altra de COP57, hi ha un altre de Diclo Crèdit, hi ha algunes millors, als pitjors, però en tot cas hi propostes d'unes entitats que ens donen almenys algunes garanties. Primera garantia, transparència. Ens diuen exactament on van aparar els nostres diners. Perquè jo vaig a qualsevol banc, a qualsevol caixer, entro els diners per estreta, qui m'explica el que farà dels meus diners? Res. Em dir a mi, donarem crèdit. Sí, esclar, donarem crèdit, però d'aquí. En canvi, aquests bancs diuen, a el crèdit que em donat és aquí, aquí, aquí. aquí. I, en, aquest, en aquest, en aquest, en aquest, que, agrada, eh? que no, que segona cosa que aplica la banca ètica, criteris negatius sàpiga que els diners que vostès posen aquí mai anirà a a la indústria d'armes, mai anirà a parar al doncs, nuclear, mai anirà a a la prostitució, mai anirà a parar a doncs, l'explosió infantil etc, etc, mai anirà a parar a negocis bruts i finalment el que els anomenen criteris positius i què vol dir? Tots els diners que vostès col·loquen en aquesta banca tindran tan sols tres destinacions. Primera, generació de feina. Segona, educació i cultura. Tercera, producció de mediament. I tu és ja saps que els diners tenen una fer I aquí també ho faria posar, ja no, això que acaba de debò, l'últim apartat. No únicament demanem aquests canvis que va la banca. Entendem una cosa que potser ser encara més difícil. Que la gent revisi a profunditat què fa amb els seus fons de pensions. Perquè tu quan tens 25-30 anys, no perquè la gent no feina, però en aquell temps nostre que estaria feina, què feies? Feies un fons de pensió per complementar la teva pensió el dia que et juvenessis. Posaves els diners allà, els hi vas posant cada mes per cobres el salari. No et diuen mai res de res del que fan d'aquests diners. I a més no els deixen tocar fins que tenies 65 anys. I tu durant aquests 40 anys, des dels 25 fins als 65, vas a la manifestació contra el nuclear, vas a la manifestació contra l'exposició mutil, pas a la manifestació de les armes i els teus diners durant 40 anys a la fàbrica d'armes, a l'exposició infantil i no. De debò, si volem canviar les coses, canviem-les totalment. Com diu la milla viga, tres enforcades, ja m'ho acabo, fem la revolució. I com l'acabem, la tornem a començar. Gràcies. Arcadi, pots contar com està sent rebut el projecte? Molt bé, sí, sí, amb molt de gust. Em pregunta la Teresa com està sent rebut el projecte perquè diran les idees inicials que he dit al primer moment i no he dit què hem fet des del dia 12 d'abril, que es va presentar públicament fins ara. Vam tenir l'oportunitat que en part era d'or i en part era una mica velliscós perquè hi ha un programa de TV3. Ho veieu aquí TV3? No ho veieu. No. Un programa que es diu Singulars. I en aquest programa que es diu Singulars hi ha un presentador, un xicotrapat, que es diu xomo de Parà, que un dia es va posar en contacte amb la Teresa i amb mi i els va dir, escolta, jo faig aquest programa cada setmana. Crec que té una certa audiència, sembla que dels més vistos per a Televisió de Catalunya, i m'agradaria fer-vos una entrevista, una entrevista d'on no eh? parlar una amiga d'aquest projecte vostre, entenc que això tindrà molta repercussió. Ho voleu fer-ho? I van dir sí, però dir, però ara? Home, no, sí. Sí, perquè a TV3 hi ha perders, i si no ho faig ara, ja no em deixaran fer. Molt bé. Llavors vam presentar allò que es diu olo -toma, olo presentar un projecte que la veritat és que estava encara molt me l'hem bastat i boc preparat. Per mi no vam pensar l'ocasió de la tinta en calda i aquí hi vam i certament jo penso que allò va tenir un ressò el primer dia força considerable, de dir que els que es volguessin aderir al el procés, escrivissin una pàgina web que no funcionava i així doncs, durant molt de temps la cosa va anar aquesta nit. Des d'aleshores això el dia 12 d'abril fins ara, entre els correguts 6 mesos i crec que la cosa ha començat a funcionar. Com ha funcionat? Doncs diferentament. Primera, allò que més ens agrada, que és generar tantes assemblees locals i sectorials com vulguem. Ens hem patejat, els pobles i poblades de Catalunya, i puc dir amb satisfacció que en aquest moment tenim grups locals a 105 poblacions catalanes. Hi ha uns 12 o 13 grups sectorials, d'educació, de pensió, del que sigui. Això per una. No. També hem demanat que la gent que vulgués s'adherís i si volia més, pagués. Aleshores, eh, què passa? Que hores d'ara tenim uns 46.000 adherits, que entenem que no està res generalment. Alguna altra cosa que hem fet? Doncs una que ens va semblar significativa, ens explicàvem els companys com venir a aquí, que era deixar clar allò que explicava al començament, que estem per la independència, però que no és la nostra prioritat principal. Perquè ara a Catalunya hi ha un dilema important, i en diuen l'eix nacional i l'eix social són partidaris de l'eix nacional sí, ja he explicat abans que era el nostre concepció d'independència però sense abandonar gens de mica l'eix social recordareu que el passat 11 de setembre els companys de l'Assemblea Nacional Catalana van organitzar una llarquíssima cadena humana que ara és la frontera a vosaltres, vosaltres fins a Vinerós i aleshores doncs a... Molt bé. i ens van demanar escolta, que voleu venir? i vam dir, sí, però. Sí, però, què vol dir? Que vindrem per donar una especial. La cadena començava a la frontera francesa, arribava a Barcelona, i quan arribava allà a l'altura del Camp del Barça, continuava cap al centre de Barcelona, i van dir, quan arribi allà al Camp del Barça, farem una petita segregació de la cadena. Donarem les mans a vosaltres. seguirem formant per la cadena. Però vosaltres seguireu el treball i nosaltres seguirem per munt. I si per un que vol dir? Donar la volta a la caixa de pensions. Sí. Perquè ens es esglava que la caixa de pensions era, no era mateixa, però sí que era símbol d'allò que pot ser el poder econòmic i financiar el Jo vaig dir, que m'hauria quedat més fer-ne el Sant Ander, ni el Vilbal, o així, però que allà hi ha la caixa, no m'expliquem, no m'expliquem totes quants anys. Quan jo vaig estudiar a la facultat, dels cinc anys que feies la carrera, quatre anys vaig tenir un mateix degà. Un professor, com amolòdament, l'any passat hi ha molt de llet, potser no puc la sentir-ho una altra vegada, es deia Fabià Estapé. I en aquest Fabià Estapé, que era un home intel·ligent, una vegada li van preguntar per una entrevista, escolti, senyor Estapé, qui governa Catalunya? Home, lògicament, la resposta raonable era dir Jordi Pujol, que mira per on el president de la Generalitat de la Generalitat de I que va dir l'Estapé? Josep Viladassau. Qui era Josep Viladassau? El president de la Caixa. Només vol dir és a dir que ja l'està bé intel·ligentment sabia qui governava però aleshores va semblar que de amb aquesta afirmació era oportú i sí, sí, varen donar la volta a la caixa i varen tornar a enllaçar després a l'alçada de Francesc Macià ja perseguim la cadena que a altres llocs Estaven una espantats perquè ens va home, és que vosaltres alguns més aviat finturets ens doncs van és que vosaltres trenqueu la unitat no, no la trenquem nous i ho veiem la van vosaltres, però no la trenqueu, no sé què no us vindrà la gent bueno, volíem encercar la caixa i ens va venir gent per cercar la quatre vegades la qual no estava pas malament és una altra de les coses que han fet i l'última que han fet la vam dur a terme el passat 13 d'octubre i varen fer allò que en dèiem la presentació a Barcelona perquè havia manat com us deia molt per comarques, molts poc poblers però a Barcelona només algun barri perifèric ens havia demanat la presentació la ciutat com a tal no ens havia vist i vam dir, doncs ara de fer una presentació solament el cal i casal van muntar un acte a les fonts de Montjuïc i van tenir 6.000 persones presents allà, amb un acte que va ser alhora lúdic i de contingut polític. És a dir, una intervenció política, una cançó. Una intervenció política, el tortell i poltrona. Una intervenció política, no sé què, anàvem variant una mica d'aquesta manera. Pensem que ha estat fins ara, sí, ara va, cal, eh? que fins ara ha estat això relativament exitós. Però la veritat és que a part de bonic que això ser, ara comença la feina més dura. Però a una banda tota la feina organística interna, no serà fins ara al mes de desembre que tindran la primera assemblea. Portem set anys, hem fet reunions, hem fet coordinació, hem fet... però assemblees no hem fet cap. Que la gent vingui, que tingui el seu vol, la seva representació, l'assemblea seria doncs, salvar les distàncies, encara que no volem ho volem ser-ho, com el Congrés del Partit, per dir que no volem ho volem ser-ho, però seria una mica aquesta situació. I després, que és una cosa encara més complicada, que és que, tot i que l'horitzó, és el Parlament de Catalunya, l'any 2016, no hi ha dubte, hem de començar a tenir contactes amb els partits, hem de començar a tenir contactes amb els minuts socials, hem de començar a tenir contactes amb la gent, i després viure una part, que a mi em que és la part de la l'egociació. Com fem unes primàries, com confegim una llista única, quins punts posem en el programa electoral, i això a mi, ho dic sincerament, a mi de banda de és el que fa més fort de tot perquè cadascú la vida té la seva història la negrecia té i moviments socials i mai acció política ja i estic complici el dia que hagin de ser alguna taula procuraré anar-hi i hem de començar a discutir amb altres partits i coses així a veure com... per sort el moviment és ampli farem experta en tots els context i pensem que podrem treure Bueno, un moviment último que has acabado, Ricardo, era que lo que te iba a preguntar era si ja tenien contactes amb con, con algun grup polític en el sentit que aquí es posa com requisit, que se deixaran les històries suyas ahí y un poco el frente amplio pero ya me ha quedado con esto único que has dicho o sea que no habéis iniciado un contacto con otra fuerza. Formalment no, informalment sí perquè Catalunya és un mocador i els coneixem tots de fa molts anys dels actuals dirigents polítics de Catalunya, em penso que hi han quatre que són antics alumnes Un igual ja, ja hi ha una certa flexibilitat. I per altra banda, és evident que vas a un acte, vas a una conferència, vas a una manifestació i dos trobes a tots i molt amablement, a la nostra acció aquesta de luns de cedem ens a, a la caixa, vam venirs companyes i tim, vam venirs companyes en aquest acte que vàrem fer les fonts del Juic, també va venir companys dels partits i, i, afortunadament, hi ha també a l'Assemblea d'Esquerra i Alternativa, a l'Assemblea d'Iniciativa, és dir, veure'ns, estimar los abraçar los el que vulguis. Ara, posar sobre la taula, vale, lo digo porque, por ejemplo, yo he ido a un par de actos que van a estar al veo que ellos también, en principio, yo si ellas, los que forman al frente cívico, veo que ellos también no van, por ejemplo, ellos que no van a ir a las europeas, sino que lo que quieren hacer és crear consciència ciudadana. ¿Me explico? Sí, sí. Sino que no lo hacen con una, con una pretensión inmediata al menos de ir a las europeas. Entonces no sé si hay... Era una curiositat que tenia yo si havia posibilidades o hubiese establecido contacto o... No, amb el front cívic sí que tenen contactes. El dia que el front cívic que es va presentar a Catalunya van tenint les interès de compliar-nos i jo vaig anar i prendre la paraula i els hi vaig venir i van saludar-los vull dir que aquesta relació la tenim amb Víctor Ríos, que és un dels que ho promou a Catalunya és un antic mínim meu, per tant ja dic, tots els coneixem i per tant això es podia fer ara, no ens hem pronunciat amb res i per exemple, la postura respecte als europees no és una postura electoral no anirem com a candidatura mai de la vida ara, si apujarem una persona concret, si farem una declaració tot això ho decidirem en aquesta assemblea que tenim ara prevista per les dades has dit res sobre les espècies de llums a l'església? Ah, doncs mira, molt de gust. Molt de gust i t'ho diré d'una manera clara. Uh, hem demanat més d'una, més d'una, més d'una, més d'una, vegades que no s'ajudi a la natòria. Però tindré un detall que penso que expressi que mica aquesta d'Ursobic. Jo sóc, des de fa 26 anys, primer vicepresident i des de fa 12 anys president d'una organizació cristiana que es diu Justícia cada any, el mes de juny, teniu l'oportunitat de fer de la declaració de renda. Dins de la declaració de renda, tots sabem que si vols o no vols, pots posar una creueta pel finançament de les dades que vols. Jo sempre demano a la meva gent que no la posin mai. Que no la posin mai. Que no serà finançada les dades que no des de fora. Si t'érem fidels, i ja em considero fidel, que li mentin la seva sol·licia pel seu compte. No a través del finançament. s'ha de canviar, tu no pots alliberar, tu no posar una institució com l'Església, un patrimoni que no que després potser hauries de mesurar si fa algun servei patrimonial o no, o si fa algun servei social o no, bueno, potser seria una cosa de negociació però l'entrada aquesta que m'hagin de pagar no és més situada. de cap manera ni ell, ni l'exèrcit, ni ningú de cap manera eh, okay. eh, M'agrada molt que hagués parlat de la unitat de, de dants, contra l'esquerra crítica m'agradaria si poguessis que detallars una miqueta més perquè penso que junts podem l'ego de nosaltres guanyarem els bocs quan tinguem les bocs, tota la història que és una petista quasi les eleccions que tenim a que ve a la primavera i locals i municipals autonòmiques podies dir una cosa més al respecte per i Mira, a mi això m'agrada que m'ho preguntis perquè, com he dit fa un moment, jo soc el més amigat home de socials. Us puc assegurem aquí que mai a la vida, ni un sol dia, he tingut carnet de cap pericula. Mai. De bé que per mi el monto el perdut i simpatezo, és el per que m'he dit, érem a sopar, anem a berenar, però no he mai i l'he estat d'un Per tant, si m'he mogut, Penso que ho bastant, ha sigut sempre en l'àmbit aquest dels eh, moviments socials i d'aquestes coses. Per tant, penso que aquí és on s'ha de la cosa. Sí que en aquí hem fet, com ho podíem dir, un petit pas més. Això va ser, i no vull pas amagar un animador del 15M. Fins i tot, permeteu-me aquest petit orgull personal, per d'aquestes coses que ho heu explicat, el dia 15M, en què el Vivien es va presentar a Barcelona, també es va presentar a Madrid el mateix dia, els companys que ho heu organitzat van dir «Escolta, a tu que et coneixes, llegeix el manifest». Llavors, una companyia meva i jo vàrem ser els dos que es van carregar de llegeix el manifest, amb la qual cosa la gent es va pensar organitzar el 15M, que no era veritat, llegeix el manifest, però bé, és igual. Però sí que és veritat que des del primer dia ja ha estat molt vincolòs del 15 i he treballat en profunditat tant com he pogut. Però també és cert que al final, no sé si és la mateixa reflexió que us heu fet vosaltres, hem notat que faltava l'última panceta de caràcter polític. No de partit polític, però sí de caràcter polític, que és la que més bé o més malament intentem donar d'aquesta manera. També és veritat que aquests milions, alguns segueixen amb molta força, la persona que és el 15M segueix, no, com que hi ha existit fa dos anys i mig, però sí que existeixen barris, eh, hi ha un barri Placet, que encara és ara, cada dilluns al vespre hi ha la reunió del 15 I no pas petita, eh? 80-100 persones. I queden elements, diguem-ne, que han sortit el eh, que no sé com els teniu aquí, els ja n'hi ha faltes, no existeixen, hi ha altra gent per l'estil que segueixen treballant. Ara, ens ha semblat que al final potser això es va, si no desmembrades, inflar una mica, el fet de que faltava donar aquesta empenta política i d'aquí a veure donarem un partit, no, busquem-la i per això no hi Però estem esperançats. I a més, per exemple, aquests, molts de casos han cosa que se sap bàsica, que és que molta gent d'aquesta, desenganyada de que l'elecció política no seria per res, què han fet? Abstenció i nosaltres ho he dit abans volem indignats volem eh, marees volem partits públics i volem abstencionistes que s'interessin pel tema i que viuen abstencionistes gent que fins ara passen del tema i s'abstenen que és una, una cosa justificada per l'emprenyament d'aquí pot haver així, però que penso que a la llarga una abstenció és dron pot a la dreta la percepció res, és aquesta que en la pròxima legislació ha dit que un punt d'importància, digues sí. sí. cooperativa. A... Sí. Mira, eh el mateix eh de Montragón ha fet una reunió. Si ens ha dir, ha llavocat la pala aquesta cooperativa de l'exèdia Girona està. Mire, un s'ha molt greu. No com barges la pregunta, si no com una regida de Uh, jo Mondragón la vaig visitar per primera vegada a l'any 1983 i la vaig estar visitant ara, el mes de maig, per segona vegada 30 anys després sempre havia quedat regular a les maneres de procedir i encara ho estic però reconec que en aquell moment l'explicació ara no era aplicable quan vaig visitar Mondragón l'any 83 em van dir que estaven en crisi pensem que l'any 83 estava en aquella crisi que era el patòlic, que deuria de veure greu que era que no tenien feina, em van dir en aquell moment, pels 35.000 treballadors que treballaven allà en treball. La directiva havia dit, acomiadarem-me 5.000 persones. En lloc de 35 passarem a dret. Per 30 tenim feina, per 35 no. I els van dir als treballadors, nois, 5.000 de vosaltres, al carrer. Els treballadors van respondre, això és una cooperativa. En una cooperativa, l'avui del treballador és la mateixa persona, per tant no ens acomiadarem Aleshores, els directius van dir que us creueu tots, però d'aquí un any s'ha perquè això no hi ha que aguanten. I aleshores, els treballadors van fer una segona cosa. Mira, si tu vols passar de 35.000 a 30.000 treballadors és que ens estàs dient que et sobra el 15% del valentí, el qual és el no mateix que dir que et sobra el 15% del total de salaris que pagues. Què has de fer? reduir los a tots 35.000 o 15% del sou, has trobar que la mateixa quantitat i envies-hi. I així doncs, es van agradar del cinturó, es van reduir el sou un 15%. reduir se el sou un 15% és greu, molt greu, però més greu encara és que Van estar dos anys amb un sou reduït un 15%. En aquella època les circumstàncies van millorar, al cap de dos anys van poder recuperar la feina, i no això, sinó que l'empresa va entrar en beneficis i d'aquests beneficis que van fer, una inversió important. I una petita botiguera que havien tingut fins aquell moment la van convertir en una cadena de supermercats que es diu Eroski. Ara, en aquest moment, no tenen 35.000 treballadors. El complex de Montdragón té 87.000 treballadors. És la cooperativa més gran d'Europa i fins ara s'havia hagut tan És veritat que ara n'he acomiadat, però quan s'acomiadarà Montdragón? 15.000. 15 però què són 15.000? Doncs me'n queden sedant que segueixen amb el mateix I quan jo els vaig acomiadar, ara que hi vaig anar i escolta, tan malament no teniu no podeu fer allò que vau fer fa 30 anys de reduir un 15% el sou dius que en deu fer un 20% la duresa és molt perquè són uns sectors molt vulnerables són els sectors dels electrodomèstics la gent frigorífic, la gent cuines cosa d'aquesta mena es veu que les compren moltes i a més sembla que independient d'això també he tingut alguns errors estratègics M han fet inversions a Polònia de resoldre rentables han fet altres a la Xina que tampoc han anat prou bé i amb alguna cosa s'han engovant però atenció, estem parlant d'un fregàs de 15.000 persones, damunt d'un conjunt que són 8.000 que no estan a l'any. Eh, tu quan has parlat de, del projecte, un futur espais eh, català o no, però d'una estructuració política a Catalunya, has de tractar, de acostar les coses per a la candidatura de l'Universitat sí, però i entre mitjana no s'hi ha altra quines alternatives obteniu que la participació de la ciutadania es nota entre elecció i elecció sé que teniu alguna cosa però no ho has comentat sí, però no ho has més encara està tot en molt allò enciernes, però ho fem tant ho fem així aquesta presència que he dit de 105 o 110 poblacions catalanes que l'havíem fet fins ara. Eh? No és una presència d'arribar un dia saludar i som nosaltres i adéu-siau. És en el que està fent aquí, venir a saludar perquè dir que aquí no hi hem de fer bé. En canvi, allà hi anem i quan hi anem demanem que es considereixin uns locals. I estan funcionant tots. Jo he visco un poble al costat de Barcelona que diu Sant Cugat. T'asseguro que a 104 hores d'ara hi han 8 o 10 comissions de treball, i no hi la nadie, eh? no és per mi, sinó la gent de Sant Cugat que les tinen endavant de mala manera. L'altre dia varen fer a tot Catalunya assemblees de la gent que ja treballa fins ara en cada un dels pobles. Almenys 80 pobles de Catalunya van fer una assemblea i la que havia menys gent era 31, 40, i havia més eren 200. I cada una d'aquestes assemblees locals que ha creat la seva comissió sobre l'aigua, la seva comissió sobre l'alta tensió elèctrica, la seva comissió sobre doncs, les cooperatives, la seva, doncs, això sobre la immigració, que és una altra cosa molt important... Sobre i van treballant, van treballant i de més demanem que cadascuna d'aquestes assemblees, i ho fan, perquè avui en dia a internet és molt fàcil, ens enviï les seves conclusions, i el merder és per aquells que s'encarreguen de la pàgina web que ja no saben han de posar tant en resum i tanta cosa que està sortint encara ens falta estructurar-ho algú dirà, teniu defecte, sí, no ho feu prou bé, segur, però són sis mesos d'existència i encara anem a treballar un matí, no és aquesta un poc la forma de treballar ja desco aproximadament sí Sí, sí. estem molt ben avinguts amb l'Scub i pensem diria que amb l'Scub només hi han dues petites diferències una, que ja he expressat abans que és que no han anat, no dic que ells hagin volgut però no han sabut anar d'acord amb unes eleccions amb altres partits que entenem que hi tenen molt més comú que no pas no comú. I l'altre tema jo reconec que dir-ho aquí és una mica dur, és el tema països catalans no és que l'únic que hi i creiem. Però ells ho entenen com un projecte polític absolut i nosaltres ho relativitzem bastant. Us estimem molt, eh? però entenem que encara hi ha circumstàncies difícils que ho compliquen. I per ells aquest és un tema bàsic. Són les dues petites diferències que hi ha. Eh, eh, sobre esto que acabes de dir, eh, eh, els processos de confluència que estem experimentant en plataformes veis, veis, demostren que en principio, estén todos d'acord en que ya que cambiar las cosas, la hora de las cosas concretas, que es muy difícil que cada uno a determinadas cosas, cosas en este proyecto más amplio que a pasar en plataforma de la Ciencia de la, de, la de los de la social este proyecto, ¿cómo veo que o sea, una cosa es construir más, tratar pero que se sumen eh plataformas colectivas que tienen objeciones claro, eh, las yitaran políticos, quizás tal pero, claro, creo que es posible eh sabe en algún caso a que distancie aconseguim, posen un segon terme, i vaig a l'un governador de l'unitat política. Mira, això és un interrogant molt gros, i ja he dit que precisament la nostra primera proposta inicial era això, era aconseguir. Ho aconseguirem o no? No ho sé, perquè, com també he dit, això he dit, ho dic ara, aquesta primera època des de l'abril que s'ha de resultar, fins al final d'aquestes maneres de desembre. la que hi ha una època de treball intern i ja ens proposem, a partir del mes de gener, quan hagin fet tota aquesta etapa, començar a parlar i a tenir aquestes converses. Per tant, ara en aquest moment, això és un gran interrogant. Entenem que més gran interrogant és gairebé una utopia. Una utopia, que és gairebé una utopia. Però també entenem doncs, que les utopies serveixen per avançar. I per tant, si ara no ens en i si no ens en sortim a les eleccions del 2016, intentarem sortir-nos a les 15 o 20 que sí, però que intenten sortir-nos els... a Per tant, sé que la pregunta és molt important, però no et puc donar resposta. I mentre encara no he començat a treballar, jo no et puc dir, la setmana passada vàrem parlar amb aquests i ens van dir això Perquè ja, no hi parlat. He fet un cafè. Hem que estem molt contents, que som molt amics i ens hem abraçat molt. Però a part d'això, no hem fet res. Bé, si, si vos sembla, podem si anar pensant ja ya perquè ja veig que la gent es comença, que és l'hora de sotar, fent un torn últim de preguntes i tallant. Mm. I, I mos anem de, de marxar. Algú vol parlar a, les, a més i tallant? Pues sí. He trobat, trobat a faltar que parlaré sobre el deute. Sí. Okay. Uh, el deute no s'ha de pagar. Mm -hmm. okay. uh, el deute no s'ha de pagar de cap manera. Nosaltres, no és que sigui gent nostra, però són amics de tota la vida que a Barcelona van construir ja fa molts anys el que es diu l'Observatori del Deute a la Mobilització. No ho ha dit així. Que curiosament va començar fa 15 anys parlant del deute del Tercer Món i mai ens imaginar encara que ara no parlar del nostre deute. Són amics de tota la vida i seguim molt aquells que són experts diuen això. I què diuen? Una cosa d'altra. Que el deute s'ha d'auditar. I que quan estigui auditat, hi haurà dos tipus de deute. El deute convencional i el deute odiós. I més, dic odiós, no ho Ho diuen uns experts americans que van estudiar el deute dels Estats Units al segle XIX. I em van dir deute odiós en aquell moment. Què passa? Que en el deute que pot tenir el govern espanyol, o el govern català, o el govern valencià, hi ha una part del deute raonable. Si tu tens un deute perquè aquest eh, govern ha fet un hospital, i no hi ha hagut trampes ni corrupcions, doncs t'has d'endeutar per tenir aquest hospital. Ara, si tu has tingut aquest deute perquè has rescatat dels banques, perquè has fet despesa militar, perquè hi ha hagut corrupció, òbviament aquest deute no s'ha de pagar. I ara el que tenim és un grup de companys que ja estan treballant molt a fons, i penso que no t'ho gaire, en presentar una auditoria pública de quin deute és odiós, quin deute és convencional, i l'opció és claríssima. El odiós no s'ha de pagar i l'altre ja hi haurà jo crec que té molt d'interès el procés jo crec que important realment és el procés i no tant si s'arriba al final si s'arriba al lloc, clar, lògicament se fa arribar perquè si hi hagi un acord i com més el més curteix millor però crec que l'important ja està bé que des de les organitzacions socials, des de moviments ja alternatives polítiques que redoneixen efectivament eh, eh, el missatge no? de tal manera que eh, això és segur que fa que, que se vagi sumant eh? que se vagi arribant a, a, a, a conèixer i que se vagi sobretot obligant a, a, per totes bandes a, a, a anar tancant per dir-ho d'alguna manera qüestions que eh, poden tornar a entusiasme a el problema és que eh, eh, fa temps que estem en, en un procés, crec, de desgast des d'aquest punt de vista i el sol, crec que sí que ajuda eh, a assenyalar objectius concrets per als quals val la pena fer i que no estan tan llunyats que, que d'alguna manera eh, ens han contat se poden arribar, no? Però ara eh, crec que és molt interessant, molt interessant eh, és el, procés, el procés que heu encetat i crec que nosaltres ja podríem començar a, a fer algo parell que segurament <sí> en fi, es costarà un poc més però bueno, ja estaria al no, llibre. És veritat, eh? el moment és molt malicat, hi ha molts problemes, però també el moment és il·lusionador i esperançador. Per tant, ens hi trobem un dos cas mà. I certament, pel que dius, o ell del començament, no he vingut a predicar res, ni ha vingut a fer cap tipus de consolidisme. Però si d'aquí a mitjana ens dieu, hem de quedar-nos-ho, si se'n tirarem del procés, ens trobarem, superem i ens estimarem d'acord. Real. Otra vez, eh, vamos a ver. Eh, vuestro nombre es Constituyentes. Sí. Constituyentes. Es que cuando pude volver... Constituyentes, sí, calle. sí. Eh, sí. Anemar, eh, la pregunta sería, eh, pensáis... Pues porque claro, pues decís que el ámbito vuestro es el ámbito de Cataluña, ¿no?, Eh, ¿Pensáis que la Constitución española que si no sufre unas modificaciones admite la participación real de la ciudadanía? Porque para mí, lo que tenía leído vuestro entiendo que el en el fondo lo que huye es eso, ¿no? El protagonismo real de la ciudadanía. Eh, sobre esto Se están haciendo, por ejemplo, experiencias en el Parlamento de, de Asturias, en el Parlamento de la de, de Asturias, supongo que tú lo sabes, se está discutiendo, eh, hay presentada una propuesta de de modificación de la Constitución para dar eh, posibilidad a la participación real y efectiva de la ciudadanía en de las decisiones que nos afectan con carácter vinculante. Entonces, no sé, perquè claro, por un lado, eh, os llamáis constituyentes, ahí no he visto, en lo que yo te digo, si entiendo ahora lo que has expuesto, no lo he visto muy explícito, si puedes aclarar un poco esto, entonces pues te quiero ver Sí, molt explícit no pot ser, no, perquè això no ho farem, és dir, la part constituent, encara que ens diem, no ens diem oficialment, no, eh? en els papers quan demanem el provís o al civil, ens diem associació pel canvi social pacífic i democràtic que això és com està reconegut doncs a... estatuts, etc. Ara, vulgarment, la gent ens diu procés constitucional però aquesta constitució és la que volem redactar quan tinguem majoria a les eleccions catalanes per tant, no ens hi hem posat tant i a més, és una constitucional estrictament catalana no pensem en... passeu de la resta ja sé que és molt utòpic, però aquesta va ser Bueno, pues, bueno, no hay más paraules, gracias por haber venido y sobre todo gracias a Aracay por habermos ilustrado cómo está el proceso allá. Eh, ¿Vos recuerdo varias cosas? ¿Sí? ¿Vos recuerdo varias cosas? Quería decirles muy bien, pero ahí en marcha, que presteo atención porque tenéis muchas cosas desde la situació al Parc Alcosa, la situació de la ràdio-televisió... Bueno, no vull, no vull començar a contar-vos tot, però sobre, eh, que tenien així sí, diversos actes, i el proper d'este cicle de conferència serà en la primera quincema de desembre, sobre la reforma penal. També recordar-vos que en la porta teniu una viciola on si voleu fer aportacions econòmiques porque a mi edad Justicia Pau, vos lo agradecería también. Y bueno, muchas gracias, Artari.